«Що?» – визвірився на нього єфрейтор Денис Блаженко. «Будемо-будемо, знаю, що кажу. Бо ми ж залишимось на землі, а вони загойдаються на шибеницях. Чи то ж не вище?» Бійці регочуть. Маковейчик грається цікавим порцигаром. «А ну покажи свій трофей майорові, під'южують його бійці». Маковейчик демонструє, Мудрий порцигар, клацнувши, викидає готову самокрутку. Здорово, заблищали очі в одного з піхотинців, такого ж молоденького, як Маковейчик. Тільки закладай папір. Здорово, каже і майор, удавано вражений. А ну, ще. Маковейчик з простодушною радістю клацеє. Додому повезеш, питають його. Я такої мізерії не повіз би, каже Хома. Чи то ж я без палько сам не скручу собі цигарки на його мамі? Вигадка, щоб тільки очі замилювати. Раз-два і вже заїдає. Привести так мотоцикл. Або годинник, стріє молоденький піхотинець. Годинники у них як сміття. Все розкопи, зауважує Денис Блаженко. Не відриваючись поглядом від розгорнутої дивізійної газети, яку тримає в руках. Штамповка. А скільки шовків? кидає хтось позаду. Штучні, заперечує Хома. Глянеш, очі вбирає, а тільки у воду вже й розлазиться. Багато у них всякої всячини, замислившись, каже майор. Багато є в них речей, що вражають своїм близьким наш обійця. Нам було не до того. Ця не робили, годажі набияка. Наші жінки, матері, дівчата за ці роки забули про святкові вбрання. Чоботи та армійська ватянка стали одягом цілого народу. Але за те, які багаті ми з вами в чомусь незмірно важливішому, багатівченням своїм, правдою своєю, що її несемо на наших ленінських прапорах. Скажіть, у кого з них є така держава? Поступово підвищив голос майор, котра вистояла б, як скеля, в отаку бурю. Ні в кого. А у кого з них є люди, що, не поламавши хребта, знесли б усе те, що знесли ми з вами? Бійці сиділи деякий час задумавшись. Навіть у їхньому мовчанні було щось, єднаючи їх. Видно було, що думають вони зараз не кожен про своє окреме, а про єдине, однакове у всіх. Це був момент тої глибокої задушевності, яка так часто з'являється біля солдатського вогнища між людьми, що пройшли вкупі довгу, важку путь, і зріднилися в боях. І радощі, і болі, і спогади, і мрії для них Давно вже стали спільними, як в дружній сім'ї. Чернижді став з кишені трикутник листа І, нахилившись до багаття, розгорнув його. «Котрий, по-твоєму, раз лейтенант його перечитує?» Шепнув Хаєцький до Романа Блаженка. Це був перший лист від Шури Ясногорської, одержаний чернешем сьогодні. Здрастуй, Женю», – писала вона. «Лежу в армійському госпіталі, якраз у тому, де колись сама працювала і зустріла шовкуна. Тут же і Саша Сіверцев. Ми часто сходимося з ним і згадуємо полк». Полк. Скільки в цьому слові для нас і туги, і болю, і невимовної чарівності. Де ви тепер Женю? Чи в Будапешті, чи під Єстергомом, чи під Коморно? Ми щодня гадаємо про це з Сашею і ніяк не можемо відгадати. Скрізь, де найважчі бої, там нам здається і ви. Звідси, збоку, все перед нами постає в якомусь особливому світлі. Кожен крок нашого піхотинця здається подією, вартою літописів. Женю, яка я щаслива. Так, саме щаслива. Хай тебе не дивує, що після всього, що сталося, я ще можу говорити про щастя. Не подумай, що я забула що-небудь, або що рани вже зарубцювались і не кровоточить. Ні, Женю. Золота Трансильванська сопка горить не згасаючи і не меркне, не меркне. І тільки велич того, за що він загинув і за що готова загинути я, дає мені сили і відчуття щастя навіть у найтяжчому. мить. Бо хіба щастя – це тільки сміх, і насолода, і ласки? Так уявляти його можуть лише вузькі, обмежені люди, які ніколи не були бійцями і не мали свого полку і свого прапора. Хіба такі дрібні щасливці, негідні жалю? Ах, Женю, Женю, як уже остогидло мені оце госпітальне ліжко, всі оці процедури та режим Хочеться швидше звільнитися від них і знову до вас. Нога в ногу з вами. На дворі подали команду. Офіцери до комбата. Євген встав, не квапом ховаючи листа. Воронцова серед присутніх уже не було. Бійці гасили вогнище, виходили на подвір'я. В темряві лунали короткі команди, шикувались підрозділи. Пролітав сніг. По західному берегу, за мерехтінням білої віхоли, палали гори, освітились бетоновані бики високих дунайських мостів, порвані ферми, гнулись в багряну воду, немов пили її спрагло і не могли напитись. Дунай червонів в голову колони, пролетіла команда командира полку. Підрозділи рушали. Ітимуть вони спочатку поміж темних ущелин розбитих кварталів, потім вийдуть у предонайські поля, занесені снігами. Ітимуть цілу ніч, чуючи канонаду ліворуч і праворуч на флангах. Ітимуть просто в неї, не вагаючись, і стискаючи вірну зброю. Попереду взвод прапороносців з полковим прапором у цукому брезентовому чохолі з позолоченим вінчиком зверху на древку. Офіцери на ходу будуть поглядати на компаси, що світитимуться в темряві на їхніх руках. І тимуть, і тимуть, і тимуть. Золотий вінчик прапора, погойдуючись, буде весь час поблискувати. Над головами бейцов. Книга третья. Злата Прага. Девицы поют на Дунаи, Вьются голосы через море до Киева. Слово о полку Игореве. Наступала велика весна, Добрі і ширшили, день просторішав. З кожним перейденим кілометром сонце притікало все дужче, наче бійці самі наближались до нього. Наступ набирав щодень навальнішого темпу. Куцих, топографічних карт вистачало всього на кілька годин руху. Посланці з вищих штабів, вони ледве встигали нас доганяти, наступаючи війська». За дві доби полк з боями пройшов від грону до Нітри і форсував їй в містечку нові замки. А подяку командування, одержану за визволення нових замків, бійці вже читали за десятки кілометрів від Нітри на річці Вах, третій словацькій притоці Дунаю. Сухі шляхи закурилися в глиб Словаччини. Шинелі висохли і стали легкими, мов пташині крила. Може тому, що полк зустрів наступаючу весну в поході, у бійців складалося враження, що саме поняття часу залежить від них, від темпу їхнього наступу. Чим навальніше вони йшли вперед, з боями форсуючи холодні скреслі ріки, і здихаючись в гарячих маршах, тим швидше здавалось, наступає весна. Довгожданна пелюка квітневих доріг Уперше в цьому році закорилася ти над військами, не та, що роз'їдала нам очі в 41-му, не та, якою ми труїлись тоді в українських спраглих степах. То була важка пилюка горя, змішана з гіркою сажею палаючих рідних осель. А ця золотиста, легка, квітнева. Росте обіч тебе могутніми карилами, Віщуючи велику соняшну весну. Борхлива супутниця походів, Вона вже, здається, має в собі присмак перемоги. Дивно, вигукує посірілий від кіптєв маковей До романа Блаженка, Аж на зубах скрипить, а якось приємно. Воно то приємно, та коли посуха не вдарила, вони скачуть верхи за ротними підводами, навкруги стеляться родючі придунайські рівнини. десь не десь бовваніє на обрії самотній словак із самотнім волом у плузі. Сонце, звернувши на захід, рикошетить промінням по далеких польових озерах. Над торішнім комишем уже звиваються білими табунцями крячки, перші ластівки. Викинуті в поля великою весною. Попереду вся дорога двигтить військами, вирують у хмаровинні піднятої куряви підводи, вершники, машини. Сотнями срібних молодиків зблискують підкови на сонці, спокійно погойдуються на лафетах полкові гармаші, обганяючи мінометників. Пропливають одна за одною Катюші, Граціозно несучи приховану в собі грозу. Гомін маршу, як завжди, збуджує Маковея. Наче крізь величезний радісний оркестр Пролітає він, ротний Соловейко. Йому хочеться співати. Маревні красуні лукавим натовпом Скачуть довкола нього в повітрі, Злегка підспівують хлопцеві. «Романе, яких я дівчат бачив у Галантії?» «Ех, Маковею, Маковею, начувайся!» «Буде тобі від старшини? Ми тут усі й роти тебе шукали!» «Перед старшиною я вже відрапортувався!» «Ви, батько, а перший раз та й все!» «Щастя твоє хлопче, що не під час бою відстав!» «Дурний би я був під час бою відставати!» Тоді дали б штрафну за це. Але ж які там дівчата, бачив би ти їх романи. Телефоніст солодко заплющився, покрутив головою. Пали. Ці весни молодий солдатський хміль бродив у Маковеєвій крові, бурхливіше, ніж будь-коли. Хлопець спалахував коханням мало не до кожної дівчини, що десь промайнула перед ним. Одна любов десь подала йому кухоль води через паркан. Друга лукаво посміхнулася, виглянувши з вікна. Третя. Гляди, хлопче, щоб ті пави не збили тебе з пантелику. Словачки та мадярочки, романи, ех, як висиплють з костьолу, так попливуть вулицею, очей не відірвеш. Хустки на них яскраві, спідниці короткі та круглі, як обручами напнуті. Йдуть тротуарам у червоних чобітках, маленькі молитовнички до грудей притискують, та спід хусток на мене тільки зирк, зирк, а чобітки їхні дзень-дзень. Їду дзень. собі поручних на коні та розглядаю. Марусино, гукай одній найкращій. А вона посміхнулась мені, зупинилась біля хвітки. Я не марузина, а Іринка. Ах, Іринка, його кажу. Хочу, кажу, подивитися, що там у тебе так гарно бренькає, коли ти йдеш вулицею. Покажи на своє дзін-дзін-дінь.